Pădurii de Anton Pavlovich Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Ei? Ce fac, haitei? Au de gând să vină? Când plecam, mama și Elena Andrevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Selebreacov le așteptau lângă trăsura Deci vor veni cu siguranță, nu? De ei nu poți fi sigur niciodată Ba la apucă pe tătucul nostru în acces de gură, Ba vine, mai știu eu ce Sau se răzgândește Elena Andreevna Atunci putem să-i așteptăm mult și bine. Dacă e așa, să ne așezăm la masă Da, da, Așa Ivan Ivarovici, yeah. te rog, ia loc aici. Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc. Și din a ta, poftim așa de tecolea lângă șor. Ah, da, mulțumesc, mulțumesc. Vă rog, serviți mai te Iulichka, da, Iulichka, da. o gustare. Iulichica, Iulichica, ai grijă de oaspeții noștri, te rog. Iulichica, da, poftit. vă rog, poftiți așa. da. da. ți torn în da, păhăre de vot. Upli, nu mai atât, că ajunge, gata Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, mm -hmm. Și mă entuziasmez Orică-ți sau o vă voastră Orică te plin prin livadă Orică-ți arunci ochii la masa asta Încărcată cu toate bunătățile mm -hmm. Vezi pretul tinde în grijă Acestor mânușițe fermecătoare oh. În sănătatea dumitale Oh, de-ai că bătaie de cap Amelia, Ah, Mai rar, gospodină, că e picica Noroc, copii Noroc, noroc, noroc, noroc. noroc. Şi acum pe mine, pe mine vă rog să mă scuzați câteva clipe Mă duc după plăcintă Eh, v-a să zic așa Serebreacovii n-au venit Pedro Ivanoviș lipsește Duhul pădurii de asemenea N-a binevoit să se prezinte Ce să-i ne uitat cu toți Da, ia la las, las. las? Mai bine, ia povestește-ne, Petrovici Ce se mai aude pe la voi? Da, nu ceva vreau. nou? Au, toate zvechi, toate ce-a fost anul trecutie și anul ăsta? Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, mam cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, aveți doamne, bucurii spirituale. Dar profesor. A, din păcate încă nu l-au mâncat, Molly. George! Și-a dindeopște... Câte în ziulica de mare în biroul său Și măzgălește zgălește Scrie mode nesfârșite Cu frunțile încruntate Dar lauri și fala nu vor să se arate La el s-au cam arătat ai nimerit-o Iată hârtie Câte mai îndură și ea Dar Sonia? Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie mm, Draga Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman Nu, mm, iau, e doar subiectul am la îndemână Nu mai e bun să-l aștem pe hârtie Ia gândiți-vă Un profesor ieșit la pensie Un hodoroc O caricatură de savant bătrân Gută, reumatism Micrenă și tot felul de alte boleșnițe Gelos ca Otelo Trăiește de nevoie pe moșeia primei sale soții Pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș Se plânge mereu că e nefericit Deși fericirea se ține să de el. Ce îl Păi n-am dreptate. Feciora unui amărât, un biert seminarist a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră, și acum a ajuns excelență, cum n-a de de George, dragii. George, dragul meu zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar? Alexandru Vladimirovici, Selebreacov. Se <laughs> Reprezintă o valoare. Da, Lucrările lui... De 25 de ani bătuți pe mâchii, romegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în arte și despre alte asemenea bazaconii. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligență este cunoscut de mult, iar pe prăși nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa ah, <laughs> Și are succes, vă dați seama... E celebru. Pentru care merite, vă întreb Da pornit mai ești, îl invidiezi Da, da, îl invidiezi <laughs> Și ce succes Ce succes are la femei Eminentul profesor Prima lui soție, sără mea Era o ființă minunată, blândă, curată Cum e cerul ăsta Un suflet plin de noblețe și de generozitate L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească Maică-mea, soacra dumnealui Îl idolatrizează cea de-a doua nevastă, o, o femeie de o frumusețe rară, deșteaptă, ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici? A, da, da, cum să nu? L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? care motivul? Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc. Este înzestrată și cu un talent muzical deosebit. <laughs> da, într-adevăr. <laughs> Cântă minunat da, la da. Adorată. Adorat. Pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate. <laughs> <laughs> și de ce mă rog, din păcate? Pentru că această fidelitate e falsă, de la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l pot suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebușin să întine chemările firești ale tinereții este moral. Hai, la nu Nu e este logica? George, dragă, te rog, Ști bine că nu-mi place când vorbești în felul a, acesta. Pur și simplu, mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu cum dictează conștiința, fără fraze, popoase și figuri de schimb. Hai, spune odată, dată, Domnilor, ați la soția sau soțul înseamnă a fi... Ce înseamnă fi? Ce Un ce infidel... Un pățarnic care cu aceeași ușurință. Băi, toată lumea! băi, băi, băi, meu drag! La mulța băi, toți ce ce-ți dorește inima! Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu! Și să crești mare! Să-i cuță! Vine te găsesc! Să trăiești, chupitule! E! Eh, Oftă mare la toată lumea! Dar pe unde ai păinuit? Se poate să te lași aștepta Atâta vreme Ce căldură o vot, O botca Suflețelul meu bărbos O meu drag Ce ziceți, Chi băiat Am o mândrețe de bărbat E în sănătatea Noului născut Serebriacovii nu au venit? Nu, încă n-au Da, Iulia, Iulia, pe unde o fi? Aică, aici, aici, aici. Aha, aici, aici. Bine, îmi pare că te împărțeți Dă-mi să pun asta pe masă așa. Aha, aha. Și acum, vină să te sărut A, aici, aici. Aici, aici, aici, aici. Uite, plăcinta asta, am făcut-o așa cum îți place ție Haide, ia bucata asta, da? Așa E? E bună? E bună, e bună. bună. bună. Ia vezi, să se aducă și niște șampanii. Fede, în cazul, lăsăm pe diseală. Nici de cum, astăzi. Ori mi a aduce acum, ori plec. Pă cuvânt onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să și zic. Totdeauna am întors-o pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Va ținit! Da, domnule Șoară. ia cheile. Vezi șampania aceasta în camară, în corp. Din blatul mascul sa fi. Dai, grijă să nu-ți ceva. Bine, bine, bine. Să aduci trei stick-uri, auzi? Nu, nu o să iasă nimic bun din tine, vedem Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, vedem ca nimic bun nu o să iasă din tine. Ești un om pierdut. Da, da, și da drumul la reședință. Auziți Mi se pare că s cineva. Da, da, da, da, se pare că au venit celebrea comii În sfârșit Au venit de sa, Alexandru Vladimir cu familia da, Repede, da. da. haide să-i Să mergem, să-i primim Să mergem, să-i primim Iată, te uite și se mai bucură da, da, se bucură că a venit Elena Andreevna Ce lipsă de tact Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu și-ascunde sentimentele. De unde știi că trăiește cu ea? Păi nu, nu sorbi Și apoi toată guvernia vorbește Palavre Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant, dar în curând... Elena Andreevna va avea unul. Uh -huh. ce știu pe cine. Pe cine? Pe mine. <laughs> Alexander Vladimirovici, cum o mai duci? Binișor, binișor. Da, dumneata. Păi, sănătos tu. Sunt moșia, i-am dat-o lui Fecior. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. Eu cum nici capul numai doare. Trai pe vă, trai. <laughs> Excelență, da, permiteți-mi să mă prezint. Da. Ilia Ilici de Adil sau... Îmi După cum bine. mă numesc, spune foarte spiritual, Ciupitu. Dacă luăm în considerație acest da, obrascuține, cam -a -a. ciupit M-am da, da, da, da, da, da, da. încântat de cunoștință. Iată pe soția mea, Elena Andreea <laughs> Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna. <laughs> Iar eu sunt Maria Basilei. Da, iau respectuoase bene După cum vedeți, Excelență, toți cei de față sunt buni amici. Sunt semnatul la O situație că se poate de înfloritoare, dat fiind însă unele prejurări a trebuit să-mi cedeți partea de avere iubitului meu frate, așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihiale naturii. Mai precis, oblic tumultuasele unde să murtească ruțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușev. Zici, Duhul Paturii. dar mai închide clonți Cine interesează toate astea? las o să vorbească merci. Na, cu smerenie da. la prosternă în fața aștelor științei Care luminează orizontul, iubitele noastre patrie Și mi-au permisiunea de a o inoportuna pe excelența voastră Cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea. Da, da, da, vă aștept, vă aștept Înășicure, -aș vă -aș de ne petrecut iarna asta e, Am călătorit, am călătorit mult Paici ce frumos trebuie să fi fost Ești nou fericit <laughs> E drept, e drept și tu, porumbiță-l, tot nu te-ai măritat. Pe cu cine vrea să se marite, Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Chopin ora rădat și el un sub popi... Te lași ironia la o parte. Și de ce te super, mă rog? Dacă mai ai un cuvânt să știi că plec. Așa caracter, mai zic și eu. Hai, soanește-l, soanește-l. Hai, dă la buța. Pace și bună înțelegere. N-am să te mai sufăr niciodată. <laughs> <laughs> e, de ce nu m-am născut eu, Victor? Ah, ah. Ce grup s-a <laughs> fi immortalizat pe punze. <laughs> Misa, <laughs> dragul <laughs> meu fin! Bună sănătate, sărbătoritule! <laughs> Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Ia uite ce frumosică te-ai făcut, Iulicia. Nașule, tot ce-ți dorești. <gântări> Doamnelor, domnilor, numai bine. Dar nu se poate să-mi târzi atât, dragul meu. Am vizitat un bolnav. A, a, ciflețin, nu s-a recit plății. Nu-i nimic, Iulicia, am mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia spune, Iulicia. Ia aici, lângă, lângă mine și Feodor Iba. Mm. Așa. Hey, Feodor, Feodor, de când nu ne-am văzut. Ia spune, cum îți numai de n-ar fi atât lergătură Mă zăpăcesc drumurile astea Când aici, când în Alerg ca un bezmetic. Știi doar că am acolo două moșii, Știu, știu Și cu amorul Tot așa, îmbrăgostit mereu, mereu A venit vorba despre asta Aș propune să bem un pahar Domnilor Domnilor Să nu vă niciodată De femei măitate Vă rog să mă credeți asta e bună! Cum adică fără speranțe? Auziți, Elena Andreevna. Da, da. Deznădeje, de dragoste nefericită toate. Astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc o cucoană să mă iubească. Și să mă iubească, vă asigur. asta e situația, Sonica. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună. Da, da, da, Nu-mi scapă, spun Precise. De aceea o să schimb două, trei vorbe, voi și gata! Oameni în mână! de pildă! Mă uit în ochii ei și spun scurt! De fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. E, degeaba râdăți, vă dați seama ce înseamnă asta, că-și aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Aaaa. Și apoi scrisorile! Da, ah, O bombardez cu scrisoare <laughs> Metoda asta nu mi se pare prea sigură Se poate cu coana să nu le citească niciodată Cureți Încă <laughs> n am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschid o scrisoare ah, Pe ceurașul meu curată cadră Așa era și eu pe vremuri Semăram cu el ca două picături de apă Numai că n-am fost în război că te sperest că femei și chefuri Apoi să te ții A, Și o iubesc, Mișa O iubesc, Converșonare Pe cine, omule, pe cine? A, pe femeia pe cine? Cea? Care? De mi ceri, aș da totul Le-a satisface toate poftele inimii Aș duce-o la mine, în Caucază, în Munți Și am trăit acolo, vor porundei da. da, da, Elena Andreevna Nu știe ce-o Că dacă ar știa Dar zi o dată, cine e fericit? Ei, nu omule, cine Vești multe îmbătrânești repe de amice. În minte, că imediat după încheierea listiiului, chefuiam cum pașe la Trebizunda. Și iată că turcul împune următoarea întrebare: Propun să-ți pentru buna înțelegere între oameni! Viva prietenia! Viva! Frate ai mâncat, ai văut, te-ai îndestulat și acum... Ia, hai la treabă Călătorul îi șade bine cu drumul, e timpul să mă retrag Nu, cum te trebuiești? Mai am de făcut de o vizită unui bolnav Vreau să spun, m-am plictisit de medicină care merea. Oh dragul dragul, dar cum se poate? Doar profesia de vitare, vocația, ca să zic ce deci, știi dumeata. alte preocupări ale dumnealui în momentul de față da? Extrage turbă Ce face? Extrage turbă oh? Un inginer a evaluat zăchemântul de pe moșia lui la 720.000 de ruble oh! Păi, e glumă? E... Țin să vă spun că nu o fac pentru bani Atunci, pentru ce? Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăia spădurile Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumitale, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu? N-am făcut niciodată această afirmație. Iată-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitezi dumneavoastră într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate. De ce? Nu sunt părere, te crede credem. Cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumitale. Iată unul din ele. <coughs> o voi, oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabe a pământului creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira înaltă în alte în Cetați, nimeni, Cetață. nimeni nu se opune trăierei pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să se oprim distrugerea lor. Toate pădurile Rusiei gem sub topoare, se doboare inutil milioane de arbori, se devasează bărlocurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje, numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sope toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc oh, oh, oh, oh. Ce da, a fost da. dat puterea creatoare a minții mm. Ca să sporească minunatele bogății Ce au fost puse la îndemână Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat -a -a Uite, când se descomesteacă Și îl văd apoi în frunzin Și legănându se se vânt, Mi se umple sufletul de mândrie ta, mm. Toate acestea mm. sunt da. foarte frumoase Dar dacă am stat să privim Întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar Ci da. pur științific Intr-adevăr, e, e colpetrovici. Să nu mai vorbim despre asta, te da. E mai bine. Am onoarea să vă salut. Salut! salut. Vai, mai, hai, ce e s-a întâmplat? Alexandru, da. mi-am pierdut cu totul ținerea de minte Bă, Nu se poate da. Mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexievich noua sa broșură mm. Și m-a rugat să te -o dau să <laughs> citești Și e interesantă? Interesantă, nimic de zis Numai că se cam contrazice <laughs> da. Auzi, nata, combate tot ce-a susținut acum șapte ani mm. E îngrozitor dacă stai să te gândești nu văd nimic îngrozitor în asta Chiar... Mai gustă mamani din caracuda asta, e delicioasă de nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc Pentru că de ani în șir batem apă Discutând mereu aceleași și aceleași probleme Cred că, că ar fi timpul să mai strobin cu ele Eu am A. impresia că <gânt> nu-ți mai face plăcere să mă auzi Mama. iată mă George Dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult Încât nu te mai recunosc o, o, o, Erai un om cu convingeri clare O personalitate luminoasă o, o, un nici, bun... că, nici că se putea o glumă mai bună decât asta <gânt> Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice Pentru a nu vedea viața în adevărată lumină Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit Tot ce nu mai poate da, bătrânețe Adevărul, Adevărul este că încerci să arunci întreaga vina nerealizărilor tale Asupra convingerilor din trecut Fără să-ți dai seama că în fond tu ești vinovatul mm. Ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic E literă moarte, a? ar fi trebuit fapte Dar crezi că meu? fiecare om poate fi un perpetuum mobil a scrisului? Mm. Nu înțeleg ce vrei să zvoi. Vreau să spun că... Ar fi mult mai bine să încheiem această discuție Nu suntem acasă la noi Vai, vai, unde mi-e capul? Iar am uitat Alexandru să zau picăturile înainte de masă Și doar le-a dus ses mine Dar am uitat totul de... dă În încolo de picături, lasă Vai, dar cum se poate să vorbești astfel? Doar și un om bolnav de ce mă rog tot pasul trebuie să vi s acest lucru Bătrân bolnav, bătrân bolnav Toată ziua numai asta, se voi că nu Alexandru, Alexandru. Să Dă ro Du-te după profesor, nu e frumos să lași singur Dragul să-l ia, m-am săturat de el Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket. Să mergem foarte moasele Iubire, iubire, să mergem! Recuțule, să mergem! Ne așteaptă nobilul joc! Pe mine să mă ești drăguțului, eu să vreo cinci minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul, că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta, nu așa. Vin și eu ca să-mi delectez sufletul. Mai plic, tisic, ai plictisit, ciupite. Ai tuturor, da, Ieri și ai avut o purtare imposibilă, George. Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? Îi ne dăm ceea ce faci? Îl urăsc pe omul acesta N-ai de ce să-l urăști e la fel ca toți ceilalți Dacă-i putea să-ți vezi fața Dacă-i putea să-ți urmărești gesturile Ți-i lene să trăiești, nu-i așa? Mi-e lene într-adevăr Uritul mă doboară Tot să-l condamnă pe soțul meu Îl insultă când sunt de față Fără să se jeneze cât uși de puțin de prezența mea toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Peata de ea ce soț bătrânare. <laughs> Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da, da, da, da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi, mă, pădurile. Când curând pământul va rămâne sterp. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă. Nu-mi place filozofia asta Transmite lui Feodor Ivanovici că m-a plictisit cu lui E pur și simplu respingător da. Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea Despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate da. <laughs> Știi, Orș? Da Eu cred că noi suntem prieteni Numai și numai da. pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banal și plicticoși Da, da, da Banali și plicticoși Te rog însă Nu te uita în felul acesta la mine Nu-mi place Cum să te privesc altfel dacă te iubesc Lumea ta ești viața Ești fericirea Ești și tinerețea mea Știu nu pot spera Să-ți cuceresc inima dar lasă-mă măcar să mă uit în ochi dumii Și să-ți aud glasul Aici? Vine dată? Elena Andrezna Gata, George, pentru astăzi e de ajuns Nu m-a nu m-a Lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea Nu-ți cer mai mult Acolo, zânia, tu ești? Nu, eu sunt. Ah, durenoșcă. No, da. O, e ciud, Ce insuportabil. că sub Mulțumesc. Mai bine să închiperea. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie. Mi-a trecut. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere, sfiositoare în piciorul stâng. Da, oh, nu cred să fie gata? Mai degrabă un reumatism, În toată legea, nu i așa? Da, no, da, da, no, cât să fie ceasul? 1 și 20 de minute Da, 1 și 20 da, Ori de ce nu e fiat de greu să respir? Ești obosit, Alexandru da. E a doua noapte de când ai mai dormit da, Se spune că din cauza Gutei Turgheniev A făcut o anghină pectorală oh, Dar da, da, da, da, da, să nu păsesc la fel și eu <laughs> oh, Scărboasă mă e și bătrânețea asta, dracuțuia dacă am îmbătrânit mie și silă de mine Că și vouă vă elehamite să mă vedeți Vorbești mereu de bătrânețe, ta Pe un ton de parcă noi cei din jurul tău Am fi vinovați că tu ai îmbătrânit Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult Mă Da, da, da, da, da, da, îți dau dreptate, draga mea Îți dau dreptate să știi Nu sunt un om mărginit Ești tânără Frumoasă Dornică de viață când eu sunt un moșneac Aproape un cadavru Doar că nu-mi dau seama de toate astea Sunt opacoste pentru voi toți Aveți însă puțină răbdare că nu, nu mai am mult O să scapați de mine în curând Ascultă, Alexandra Dacă pentru toate nopțile astea de nesom merit o răsplată Atunci te rog un singur lucru Taci Da, da, da, da. se pare că mai și numai datorită mie Voi toți Ați ajuns la capătul puterilor Că voi, tuturor vă este lehamit în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri de vieți Și sunt desfus de fericit, așa Și-o <gântu -n> lucru Întâi, ce jo sau idiot asta bătrână de Maria Vasilev? Da, deschide gura, toată lumea răscultă și nu zice nici spus. Dar, în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simt îngrozitor, lisi, până și de vocea mea. Bine, bine, bine, bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrâne să n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism, nici măcar atâta lucruri nu merit neroci ca haide, răspundem de treptă, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrâneță tișnită, haide, din patea. E lotițio de furii! te dreptul la acesta! Uite, ce vânt s-a scârnit! Sunt chic fereastră! Vine, Să-ți închini toată viața științei! Să te duci cu biroul tău, cu auditoriu, tău, cu colegii tăi, oameni onorabili! Și deodată să te poamenește în și să te confrunti zilnic cu niște ființe meschine. <laughs> nu pot să mă capăt puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrânețe. Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână. Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-a spus și Stefan, dacă nu găsește pe medicul Sensfai, să, să se ducă la De Ce nevoie am de el? Se pricepe să la medicină cum mă pricepe la astronomie. Dar de nu se o să chem pentru guta adunitare întreaga facultate de medicină. Da, nu, nu, nici nu, să stau de vorbă. Se apropie furtuna no, no. Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul. No, no, no, nu, nu, nu, nu mă lăsați Eu nu vreau, o să mă omoare cu vorba Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? Da. De două nopți am mai închis ochii N-au decât de să se ducă la culcare, dar să pleci tu Îți din suflet pentru intenție Să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre oh. nu are prietenie a... din trecut? Mărturisesc că e ceva nou pentru mine no. Sunt de sufragerie? <gătării> no. Aveți un... uh, veni Poftim a venit, doctorul vremea asta? am scăpat de proiect. Îmi pare rău că te-am deranjat. Eu știu are că... nicio importanță niciun alt. Dar ce s-a întâmplat Alexandru Vladimir? Te-ai să bolești? E -e -e -e -e -e mai mare rușine și De ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbește lui de parcă repede faci cu niște copii? E hai, hai. Fă -i fă -i fă -i hai înainte de toate eu de adevăr în pat, ca să te pot consulta ca lume. de te de bine. Așa. mine, de bine. De ce mă de până am dormitor? Pot ca să și S-a adus la profesor. Iar că un blestem pe casa asta. Da. Mama dumne tale, în afară de broșurile și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată, avea-mi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, ne urăști soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distofita. Parcă e un blestem pe casa asta Și când te gândești că unii Invidiază acest cuib al intelectualității Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți Mai întâi împacă-mă cu mine, însumi Scumpa mea Ce înseamnă asta? Pleacă-te, rog Zi și noapte mă urmărește ca o stafie Gânduri că viața mea e pierdută pentru totdeauna Trecut nu am Mi l-am mirosit prostește pe fleacuri Iar prezentul e atât de stupit Viața și dragostea mea Ce să fac cu ele? Ce-aș putea să-ți răspund? Ce dacă ești, dacă ești cât sufăr la gândul că în această casă Alături de mine se erosește o altă viață A dumitare oh, aceeași discuție Iartă-mă mai bine, plec Nu, no, no, nu, stai, stai, rămâi încă o clipă Înțelege odată că suprema moralitate nu înseamnă să Și, -și Se poate, se prea poate Cădor Ivano zice la dumneata da, doarme la mine Ați băut și astăzi. De ce? Când bei Viața mai seamănă puțin a viața Lasă-mă să beau, elena. Înainte nu bei niciodată și nu vorbea atât de mult Ai tu te știi cu zi Iubire mea Lasă-mă mea, mea. Lasă-mă, îmi Ești desgustător oh. s Acum 10 ani, pe când treesoarea mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, da, soția mea. Nu ascultă deloc, eu îi spun că are gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici se audă, și are în fotonii. Așa, da, e un răspățat. Hai, hai, hai să plec și eu. Nu, nu, nu, nu, nu vrei să aști până încetează ploaia. Poate vrei să mănânci ceva. Bucuros. Da, mi-e face grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să vad. Credi-ne, Tata că are nevoie de doctor. Da, de unde? Ei bine, era așa, produsă de femei, care existau în jurul lui, să-i caute cu Eduardi în și să-i spune încetat: Oh, domnule profesor! Profesor Alexandru! No. Da, așa, -i, așa, iubite! Ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai să reșim! Trebuie până. să vorbești astfel de tatăl dubitale. Sunt de acord că e un om dificil. Totuși cavaloare nu suportă comparația cu toți Georgii și Ivan Ivanovici Da, pe tata iubesc, pe mare le Mirda Dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă petisesc. Hai, hai, hai, mănâncă, te rog Uite, ce fac E, viață lungă și sănătate Viață lungă și sănătate Te super că noi te în deranjat întotdeauna nopții? Nu, din potrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, aș fi dormit Trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd a De Decât în vis <laughs> știi că nu știam că este așa de curtenitor Nu e nu vorba de asta Sofia Alexandru, ascultă-mă Cu câte bucurie Te-aș lua din casa asta chiar acum Uite, în această clipă chiar? E o atmosferă atât de aici sunt convins că tu o trăvește sufletul Tatăl dumii a absorbit cu totul de cută De cărțile lui, unchiul George Omul ăsta ciudat, înveninat Despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna, Nu, Mă rog Mihai, Mihai Abuzează Mihai. de încrederea rock. Știu N-am dreptul să vorbesc astfel Și sunt atât de emoționat dar, cum să zic, mi-ești nespus de dragă <laughs> Se întâmplă uneori se merge mergi noaptea prin pădure Și dacă zărești în depărtare un licar de lumină Îți vine deodată sufletul la loc când nu mai simți nici oboseala drumului da. Nu se mai pasă nici de întuneric Și nici de crengile care ți zbesc zbesc obrasul mm. Uite, lucrez din zori și până în noaptea târziu Nici vara, Stiu. nici iarna nu cunosc odihnă Stiu Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă Sufăr uneori, sufăr ca un câine Da În sfârșit am găsit și eu Acel licăr de lumină Nu-ți voi spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume, nu dragusa pentru mine nu reprezintă totul Ei se răsplată Uite, sub primă Iartă-mă, iartă, -te, Știi? iartă -mă, te rog, că te întrerup Dar aș dar vrea să te întreb ceva, Mihail Vovici Da, ce anume Știi, așa deseori vin vizite la noi Noi te vizităm adesea Bănuiesc în sine admitale, Nu-ți poți ierta acest lucru Nu înțeleg ce vreau să spui Adică gândește-te, eu Eu sunt o vată de pension Da da, Elena Andrei este o aristocrată ne, ne îmbrăcăm după ultima modă Ne pierdem timpul prin saloanele econacelor Lîncezim știu, pe când nata te zbați muncești, plantezi păduri Exploatezi turba Ești, ești narodnic, convins ha, Narodnic? Mă rog, să realizezi niște lucruri Totuși nu vă ce legătură te, te prețesc prea mult Ca să nu fiu sinceră cu dumneata Uite să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata Sofia Alexandru Nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas pentru că ți-ar fi rușine de colegi dumii tale, medicii de la Zenfă da, da, da, da, da, ți-ar fi rușine că te-ai de o fată de pension năzuroasă ale cărei preocupări să reduce la moda pariziană și la alte inimicuri de soiul ăsta Da, e așa cum îți spun eu, citesc în ochii dumitale tale că îmi dai dreptate de ce? Sunem de ce mă jignești? Nu, te rog foarte, mi să mă irs, dacă am fost prea. Aspira. Și dumneata ca și tatăl sau un juridic suspectezi suspectez pe oricine și vei cu tot din adinsul, dar să-i pe oameni, să etichetezi. Mm. Iar dacă îmi crezi că ai reușit, și mulțumită. Mm. Nu, no, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse, încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute și, în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel. Nu te vei putea apropia niciodată de nimeni Și nici nu vei putea iubi vreodată nu e adevărat, nu e adevărat Aș vrea să mă înșel eu Uite ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate Află că iubesc Da, da, da, da, iubesc și sufăr din cauza asta mm. Acum lasă-mă, te rog Te rog, pleacă Pleacă și... și să nu mai vii pe la noi niciodată Niciodată, înțelegi? O imagine. S-a supărat mm. Ce caracteri Dar mai iubește a, a trecut furtuna Nu vrei să deschidem pereastra? Ba da a, au, Ce aer curat Da Unde-i duhul pădurii? A plecat Sofie, da. Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în alteia. De ce să ne dușmanim? Mare rost. Și avem același gând. Destul cu atâta supărare. <laughs> Draga mea. <laughs> de mult aș fi vrut să ne împăcăm, dar... Dar, dar nu știu de ce, nu îndrăzneam? Mi-a venit așa tot Hai, hai, hai, fii Ce proastă sunt Poftim M-ai făcut și pe mine să plâng Erai supărată crezând că m-am măritat Cu tatăl tău din calcul Uite-ți jur L-am luat numai din dragoste Acum însă Știu că de fapt mă îndrăgostisem De celebritatea lui Să fiu chiar atât de vinovat Gata, acum ne un păcat Hai să uităm dacă s-ar putea... spune, -mi, spune -mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene. Tu ești fericită? Nu, nu, nu. Știam. Uite, și încă Da. N-ai vrea să ai un soț tânăr? Oh, Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă ca aș vrea. hai, hai mai întreabă-mă ceva. Bine. Atunci spune-mi. Duhul pădurit place Da, foarte mult <sus> Îți par caragioasă, nu-i așa? Mm. Da, uite, uite, a plecat mai de câteva minute Dar parcă Parcă îi mai aud glasul și pașii <sus> Îi văd chipul în fereasă, am înțeleg Gata, Funny. te rog, lasă-mă Lasă-mă să-ți pun tot Gata, nu mai pot să vorbesc <sus> mai foarte rușin Prostuță <sus> Hai spunem ceva despre el. Eu nu am minunat. Da, știu, știu. Este deștept să se ce toate. Da. Nu știu, totuși mi se, mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu, nu-l înțeleg. Sonia, știi tu ce ai talentul. Curaj. Minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor Astfel de oameni sunt rare și merită să fie iubiți Iar voi doi vă potriviți atât de bine Sunteți frumoși, cinstiți, Doamna, plăcărați dacă știi, dacă știi cum îți ori cuvintele și, și cât de fericită mă simt Elen, Elen scumpă mea Elen, da. hai, hai, hai, te rog frumos, cântăm ceva la pian. Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme Iar când e bolnav Muzica le enervează. Du-te și întreabă treabă dacă-mi dă voie. Bine, mă duc. Am să cânt și <laughs> am să plâng ca o proastă. Tu vați toaca! He, film! Eu, părniță! Eu! Nu mai bate, nu mai bate! Boierul e bolnav! De eșa, plic! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Ei, Gigi. Zice-i! Ei, Nora! Zice Elen? Da. Elen? Nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles. Nu vreau. Zis. Mai zis Pai zăbovește mult profesorul mm. Nu știți de ce nu fi chemat Habăr n-am mm. Probabil însă că her profesor Binevoiește să comunice ceva a epoca lumenic Nu știu ce trebură fi având cu noi mm. pe dracu Că e prostii bombă Ne e gelos mm. și nimic mai mult asta e scurat cu fața la a George Prea ești pornit așa de dimineață Oh, știu că ne plictisim ha? Ah, Ia, stas, mi-a venit o idee Nu se poate e, da, e, da. Ce-ar fi, mm -hmm. ce-ar fi <laughs> să bem o cupă cu șampanie Genial e De vreme încă, drăguțule Și calte deasupra, mai rabdă puțin a, ah, da uite-o pe Elena Andreeza. Bună dimineața, domnilor să Ah, frumoasă mai ești Admirați-o, vă rog, domnilor Umblă și se leagă în edelenice drăguți, foarte drăguț Încetează, George E de plictiseală și fără ironiile dumitare de sărat Gândiți-vă, domnilor, ce talent Ce suflet de artist are nu cumva te chinuie melancolia. Ai de draga mea, minunată faptură. Da, da, în vinele da, da. dumitale curge sânge de zână apelor. Fii Lasă-mă să trec. Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește de cât mai curând de vreun duh al apelor. de băc cu capul în bulboană <laughs> pentru ca her profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată. A? Ce zici, zâna apelor? Iubește cât mai vreme. Aș zbura ca o pasăre liberă Departe de voi toți Ca să nu vă mai văd chipurile astea dormite Să nu mai aud toate vorbele astea noastre Să uit că existați pe lume Dar n-am destulă voință Ca să o fac pe, te, te. O Mi se pare că dacă aș face acest pas Toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații Iar pe mine m-ar chinui toată viața De mișcării v-aș arăta cum se poate trăi Elena, Elena. De ce nu o lăsați în pace? Cred că în curând am să încep să urăsc pe această femeie Poftim sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân Încântat de propriile virtuți Respectiile mele, domnilor Bine, bine, bine Vino să te Ah, Bine te crezesc, credem Îmi că... pare <laughs> bine că te văd, Igor Petrovici Bine ai venit Alessandru, mărime, acasă? În cabinetul lui Mă duc la el, m-a cheamat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine. Păi, mm. Și noi, tot de asta am venit. Vă da. așteptam da. să coboare. Da, da. Atunci să-l așteptăm împreună. Da. Egor Petrovici, da. ai primit orzul pe care mi-l cerusești? Mulțumesc, mulțumesc, n-am primit. Cât am de plată? Um, dăm te rog abacul și ți spun mai decât. cât. Altfel e cam greu. A. Uite, poftim. Așa. Da, domnilor. Ați zis să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare. să da o râito din parc. e da. Da. E așa... da, da. Bine, bine. da e am <gătă> Cumpa mea, Sonicica Ce vreau să o potești? Da uh -huh, nu La tine și mi-a de invidia uh -huh. Ce plice ești? De ce nu vrei tu să te măriți? Păi nu vreau M-au venit câțiva să mă pețească Dar i-am refuzat Nu Simt eu că n-am să pot niciodată Să-mi găsesc un bărbat ca lumea Ai fost vreodată îndrăgostită? Uh -huh. Să so de cine? E, e un bărbat interesant? A, eu cred că da. Din Fădor Ivanovici. A. Da, vedea să mă închipui. Dar dumneata? Mm. Mm? Și eu. Numai că nu de Fădor Ivanovici. <laughs> Sonica. Sonica de mult vroiam să-ți vorbesc. Spune-te, Vroiam să-ți spun, să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar, dar dumneataul nu ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulșca, dă-mi o duzină de cai, ori, eu, să zicem, 200 de oi. Ți-aș da cu dragă, imi, Nu mi-ar părea rău de nimic. Hai spune de ce te-ai oprit. Da, Mi-e rușine. Nu știu cum să A, spune. Nu știu cum spune, spune. să încep, spune. ca să nu mă cresc proastă. Sonicica, Sonicica, pentru... pentru fericirea dumnei tale. Pentru... Hai, stă N-ai vrea să-l iei pe Leonici, ca de bărbat? Să nu mai vorbim despre asta niciodată! Niciodată, înțelegi? Niciodată! Simțeai că am să vin Acum îndrăznești Oh, de ce oare are sari când mă vezi Zadarnic în cer să te ascunzi Te gândești numai la mine Fădor Ivanoviș, ah. se pierd un mic. Oh, ce șirea ești! Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta Știi și pentru ce, știi și pentru cine De ce vrei să mânjești o nară? A, a, ești mândră și poate sfioasă eh, Lasă mofturile astea Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva nu-mi scapă Într-adevăr, dumneata, nu cunoști nicio limită. Astăzi seară la ora 7 și 30 de minute Ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț Nu mai am nimic de adăugat Deci rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7 și 30. Bana ah, atunci hai să râd. mai, damn, ori să râd. Oh, Strasnică obiecție. E din ochii mei. Eh. Ei, hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește în vreodouă Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savană. Te-am spus să pleci și să mă lași în pace. Ah, mă execut, mă execut îndată, da, da, da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta o Încât nu mai am ce face cu ea Ai, iartă-mă, iartă-mă spun toate astea pentru că atunci Când vei avea nevoie de un prieten Sau de un dumul rău credincios Contează pe mine Plec, plec, plec totul, totul exact. Bine, bine, bine Plec, plec oh. De necrezut, da nu no, Sunt emoționat Tăcie Eu <laughs> Eu emoționat <laughs> În fiecare noapte am coșmaruri și presii menorociri Câtă josnicie e în jur Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile Dar pe oameni Pe oameni nu se să Parcă e un labirn, 26 de camere imense prin care se raspandesc tot și niciodată nu gădești pe nimeni, Iulia! Da, da. Iulia, cheamă-i de rog pe Igor Petroni și pe Elea Andreea! Vorile, mă lupt eu cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească Nu știu cum să vezi, dar am uneori senzația că am murit de mult ori, că Am căzut de pe pământ într-o altă planetă, nu știu e cum să cred, din ce punct de vedere privești e întreaga da. chestiune Da, da sigur dați da. mi vă rog, un creion, iar am găsit aici o contradicție Trebuie să însemn locul. Da, poftim creionul excelent. Mulțumesc, mulțumesc Mai Da, George Ce de la doamne? Ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă iert. Bine, bine, bine, intră subiect. Ce dorești? Ah, iată că a venit și Lenos. Luați, luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și cunoscându-vă bunăvoința, Nădăjduiesc că le voi avea După cum știți, sunt un savant, un cărturar Și am fost întotdeauna străin de viața practică Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici și pe dumneata, Leonie Stefan, Și pe tine, Jos Totuși Nu vrei dar... să ne spui dată despre dar... ce e vorba? Dar imediat, imediat Uite, Eu sunt bătrân și bolnav De aceea socot că a venit vremea să pun la punct Chestiunile bănești ale familiei mele oh. Eu nu mai am mult de trăit oh, Alexandru, de ce vorbești Da, așa? da, acesta este adevărul Nu mai am mult de trăit Deci mai. nu mă mai gândesc la mine Dar am o soție tânără și o fată de măritat Eu nu am nicio pretenție, Alexandru Nu am. suntem făcuți să locuim la țară și nici ca să trăim la oraș, nu ne ajung veniturile moșii. Acum trei zile am vândut o parcelă de pădure pentru patru de ruble. Hmm. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Hmm. Cât că am găsit o astfel de soluție. Da? Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun să vindem moșia. Hmm. Cum? Iar banii pe care îi vom lua să-i plasăm în titluri de rentă. Vom avea astfel și un excedent care ne va permite să cumpărăm eventual o mică vilă în Finlanda sau... Stai, stai, stai puțin. Am impresia că auzul înșală. Vrei să-mi reprezi ce ne ai spus? Propun să vin de moșia. Să de moșia? Da. nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă. Te-ai gândit? Unde le ducem? Ne vom chipzui pe toate la vremea lor. Stai, ia, stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că, în mod firesc, proprietatea surorii mele a trecut fie cei sale. Firește că moșia a Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o Tocmai pentru că e în interesul Soniei. Am făcut propunerea asta. Dă minea ta, tată, Cris, așa e bine. Nu pricep nimic, dar absolut nimic. O, mi-am pierdut mințile, o, ori... nu-l contrazice pe profesor. Știe el mai bine decât noi ce are de făcut. Dați-mi, vă rog, un pahar de, cu apă. dați puțină da apă. dați puțină da apă. La... Da. Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Să nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai spun. Dar să mă salut. Dar când mi-am luat pe de intră de anunțat. Da, ne face plăcere. Excelență, doamnelor domnilor! Această vizită inopinată Ne urmărește un scop dublu da. În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectoase da. și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpere, profitând de această frumoasă zi o expediție pe meleagurile mele. Meleaguri. Lasă, lasă, de acum vorbim nu, de lucruri nu, nu, serioase. Mă rog, sigur, nu există. În prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta am mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit, dumneavoie vrea să mă dea pe ușa afară. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să mi acorzi cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an. George. O leapă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să mi mărești măcar cu o rublă? Unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să ți-o singur cât ai fi Ei, Da, da, de ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac... Acum n-aș mai fi fost un cercetor." -și, și meu, liniștește te nu mai vorbi așa, te rog." Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani?" Da, recunosc, l-am adorat pe omul ăsta și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se vărea genial." Ca să-mi dau seama de-aia într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui Nu e vrednică de atenție George Vă rog să-l potoliți altfel, am, am po potoli, să -al plec George, ce să taci, mă auzi? Am da să tac Mi-ai distrus viața George Eu n-am trăit, n-am trăit Mi-ai furat cei mai frumoși ani Ești cel mai mare dușman al meu Nu mai pot suporta, nu mai <inaudible> pot plec E <mumbles> Bine să Dacă nu vă potoriți, am să părăsiți numai decât casa asta. E un infern. mi am mirosit viața. No. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un... No, no, no. Vorbesc Mama, să te ascultă ascultă-l pe profesor! Mama, ce fac? Nu-mi nu, nu spune nimic. Știu și singur ce am de făcut. Ai să mă ții minte, profesore! Hey, Unico, nu-l uite după el. Bine, deși, deși nu merită. Sărmanul Alexandru! Ce poftim? locuiește aici, nasă-nați nasă cu mine, a, ah, nu. Ori se mută în sat sau în cază din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiști Ei, în ai, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Mă bucur, asta? mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vlalemiroviș. Uh, Iercați-mă, poate am venit la oră nepotrivită. Da, ce lărești? Iată de ce este vorba Am auzit că acum trei zile ai vândut lui Cuznețov O parcele de pădure pentru tăiere Mihail Vovici, soțul meu nu e dispus În clipa de față să se ocupe de afaceri Alexandru Vladimirovici, îngăduim să mă duc la Cuznețov Și să-i spun că te ai răzgândit Judecă și dumneata Să dobori o mie de copaci, să-i pentru câteva mii de ruble Ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri dacă dumna ta, om luminat, săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior. luminarii? Mișa, mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai în Ascultă-mă, nășica tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolețe. E, nu, e, nu, văd că ai venit să te ceri. Te rog dată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu totul să mă scoate din sărită. Să mergem, Ivan Imanis. Helen, uh, vină cu mine, te rog. He, deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun. Mihail Lvovici, da. mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l Perfect normal sunt numai aceia care sunt poleiala de erudiție și ascunde egoismul feroce. Iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normale sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trei în și îl Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă, lasă-mă să-ți spun inutiv, că eu... ascultă-mă, inutile. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio. Dar nu, da, nu înțelegi că... Dar da, nu înțelegi că eu... Unde e sos? e Ce, ce, ce? e sos? e e sos? Chiar Ce nu. Eu ești. Ce e Ce Chiar Ce e? Eu ești. Eu e? Eu ești. Eu e? Eu ești. Eu e? Eu ești. Eu ești. ce e? Eu ești. Eu ești. Eu ești. Eu ești. Eu aici. Eu ești. Eu măine pe la poștă. Am să trev în Mai aștept trei zile. Dacă între timp nu vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara dumneavoastră. Da, dumitame. da, să înțelegeți, sunt energie. Acasă nu mai am ce căuta. Ei, Elena Andreevna, da ce să mă mai întorc? Ai să-mi spui ca să-m fac datoria. Știu lucrul acesta. Dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie. Da te întreb totuși, de ce-ai fugit? Când o rocut la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce-ai sortit canarului să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că nare are încotro. Dar poate nu sunt canari, ci o liberă? Ne, ne, ne, ne, pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea două săptămâni, o altă femeie s-ar fi întorat prin zici orașe. Și-ar fi sucit zece capete Mi se pare că s-aude o trăsură Cred că e mai bine să mă retrag Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună Da, da, da, desigur, desigur Te ieri Iannis Ca să vezi s ar putea zice că eu Un om la o vârstă respectabilă convăzișare nu tocmai atrăgătoare A răpit din casa ilustrului profesor Pe tânăra sa nevastă <laughs> nici mai mult, nici mai puțin Bună seara, Ander U, ce surpriză Scuză-mă că nu te invit în casă E puțină dezordine acum Nu face nimic, e foarte bine și aici Iată de ce am venit la dumneata ei aici Profesorul da. și Lenocica Au hotărât da. să organizeze un picnic la moară da? da. Să se odihnească puțin Să da. dă un cea da, Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul Întrăsură sunt coșurile cu merinde și... Hey! care noi. noi! Cum voi ai aduce calea? Bine că te-am lăsit, amice. Bună seara, Iurica. Bună seara, Mihail Vos. -mi Dar ce v-ați aduce? E, iar am venit să desenez la tine, mm. Ivia Nu poți sta acasă. Făi, atunci mă duc să aduc două lămbi, s bine și binișor. Mulțumesc, mulțumesc. Iurica? Da. Ce mai nou la voi? Serebreacovii n-au plecat încă? O, nu, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama Pe mm. frică să mai stea în casa lor Și Leonicica al Dumitale ce mai face? A, stă mereu acasă Îi ține de urât sonici. Cred și eu De ce nu se însoară cu ea? Nu, no, de s-ar întâmpla așa Nu-mi doresc bucurie mai mare Bună, fate, și -mișca. Zău, nu te merită, fratele Dumitale da, De ce spui asta? Ah, Uite-l, <laughs> Să le-și apri da, da. Se știe că la noapte dorm la tine, ei le a, bine faci Dar te văd că am înghispus pe ziua de azi În schimb eu, îmi simt sufletul ușor ca un ful. Bravo, asta e bine, bravo Ah, dar n-am apucat să spun noutatea. Ce noutate? După moartea lui Igor Petrovici, ei s-au găsit memoriile lui Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici Am fost pe la el și le-am citit Ach, Și eu le-am citit S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andrevna, despre care vorbea întreaga guvernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuie de mm. Și când te gândești, că și eu am crezut-o și am disprețuit Foarte, e? Rău, foarte rău. Să mergem, draguțo, să pregătim ce cu bine și să lăsăm pe înreitul acesta să-și vadă de lucru. Da, haide, haide. haide. E... Să întindem planul. Ne vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da. Vreau să spun o întrebare, Sonia. Da. Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi? Da, sigur că da. minte partida de cricket când. În... Oh, bai, da, iată, uite cine e aici. Bine te găsești sănătos! Bine ai venit! Lucrezi? Lucrezi? Foarte laudabil! Dar unde e Ciupitul? E cu Iulia. Au luat-o spre moară. Cred că sunt acolo. Aha. Da. Hai să nu ca să mergem să-i chemăm, vei? Nu, nu, nu. chiamă Prefer să aștept aici. Bine. Cum vei? Bună seara, Mihail Vovici. Bună seara. Ca ce desenezi acolo? Pare un plan. Nu, nu. E harta pădurilor din guvernia noastră. Încerc să o întocmesc. Da să lăsăm asta. A, ce-i cu dumneavoastră? Ești încercănată, pare ap Desigur, ceea ce s-a a fost groaznic. A uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici ai și dumneatea dreptul la un strof de fericire, Te vezi, vezi, vezi, vezi, Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai că ne-am gândit mai la fericirea noastră. Așa să fie oare? Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un, un șir de jertfe. Ah, la naivă! Ca și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumneitale, acum vrei și singură să-ți distrugi de asta. <fie> ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De, de ce plângem? Hei, Sonia, ne-au niște Da, aici, tăticule, aici Bună seara, Mișa Bună seara Bună seara uite pe halicii E bine de toartă, Lionesca Iată să mă var A, omagile mele Bună seara, dragul meu Să trăiești, drăguțele Poate te-am derajat, iartă-ne că a venit așa pe neaște Văd de bine, excelență, Sunt mult de bucuros Că ai voi să fericești această modestă oază a mea cu prezența dumii tale și însoțit de cei mai dragi prieteni Sunt profund emoționat Mulțumesc, mulțumesc Iulia, dragă de ea Am cropit la răpăzeală vustările astea a... <gătă> Așa, pune-le aici așa. Vă rog, luați câte ceva Doamnelor, domnilor, domnilor Declară adunarea deschisă <gătă> Cupitule. <gătă> Destupă stihla de vișinată Domnule profesor, da. propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi Scuzele mele Iartă-mă și dumneata După ce s-a întâmplat între noi a doua zi încercând să-mi reamintesc întreaga scenă M-am simțit cât se poate de jenat, credem Să fim prieteni Așa, așa, dragii mei pe Mihail Lvovici În ultima vreme am suferit mult și... M-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest fără. Nu ne amintim de ce a fost. Totul da. se va sfârși cu bine. Noroc! Onorat Alexandru Vladimilovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnică adunătă la activitate preferimul științei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce... Frumos, frumos, n-am ce zice. O petrecere în toată revoa și cât pe aici să lipsească Fiodor. Iușca, drăguțul tati. Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă Pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca. Vă zune-mi Pe unde mi te-ai vânturat? Ei, pe unde n-am fost? Iar de trei zile și de trei nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo cinci mila cărți. și pierdeam. Pierdeam și beam. Dragul de tine... Doamne, îmi îșcă că nu ți-a trecut încă mahmureala. Noi am pierdut Fedinca. În toată cubernia nu găsești un dețiban și un pier de ca tine. și Mila să te uiți la ateru. Așa tramat mai rău. Hai, Să mă cu descălea la și mai bine vino aici lângă mine. Bunule. Așa. Am veni să stau la voi vreo două săptămâni. Vreau să mă odihnesc, urumbiță! Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenilor, mai mare rușine! Da, mă, mă las, de băutură! Am hotărâs! Da. Da. Da. Da. Da. De prune sau de vișine? Ce ai spus, Fedrenca? Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atâta! Mă rog! A -a? Ar fi bun de trimis sunt un batalion disciplinare Una pe la 40 de ani, dragă Sașa Uite așa am dus-o ca fădor al meu Da, când am împlinit 40 M-a cuprins așa dintr-o dată Un fel de rehamite de toate Că nu mai știam ce cu mine Încerc una, încerc alta Bag să prin cărți, lucrez Fug prin străinătățuri, geaba frate, nimic Și uite o odată mă duc la o petrecere La cumătru meu, răposatul prins Dimitrie Pavlovici Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă Erai parcă și tu ciupitule de față Da, da, da, mi-am bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă că aveam pe suflet un pietro în oaltă. Și până la urmă n-am mai putut răbda Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi Și am strigat ca un nebun Prieteni, oameni bun, Iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare În aceeași clipă să vezi Sufletul mi s-a luminat Cuprins parcă de o căldură mâluietoare Și m-am simțit alt om De atunci, dragul meu Nu se află în toată gubernia Om mai fericit decât mine Tu de ce nu faci la fel? Eu? Cum adică să cer iertare eu? și ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare Dacă, dar noi suntem vinovați De ce s-au întâmplat Nu Așa e bună nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat? Alexandra Vladimirovici, ascultă-mă! Numai de 25 de ani slujești știința. Eu îngrijesc pe oameni, plantez păduri, dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închină munca noastră? Afirmăm sus și tare că slujim pe oameni, însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce-am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Te mai întreb, unde se află soția Dumitale, căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fica Dumitale nu are dreptul la liniște, la bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul în păcat? Mișica, lasă no acum. acum. Când te gândești oameni ca mine sunt considerați eroi, iar și ca dumneata celebrități. Uh, dragul meu, vreau să te atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate. Mișa, Mișa, Alexandru, e... vă lu -vă, vă lu -vă din din de, de fapt, sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glote. Toți suntem, chiar toți suntem mărunți egoiști. Cât despre, despre femei... nici ele nu sunt mai grozave. No, no. No. Elena Andreevna și-a pălăsit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și -a întors. Elena Andreevna, de unde a apărut... De două săptămâni mă a în casa lui Ilia Ilici. Cum? Ce vă uitați așa la mine? Bună seara! Bună seara! Bună seara am săra, stat dângă pereastră și am auzit întreaga discuție. Ele! Sofie! Sofie Ele! Formidabil! Da. Mihail bovici, Mihai Pace și bună înțelegere! Fedor Ivanovici, Să uităm tot ce a fost! Iulici! Ce, ce <laughs> Ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap! O, dragă de ea, Frumoasa soția profesorului nostru s-a întors. Îmi era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru. călcat în picioare datoria de soție. Alexandru. Desigur, sunt bucuros că te văd, să însă... O să vorbim noi acasă. Asta, Asta, așa. Așa, așa, așa, așa. Deci, dragă Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fii și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul... Umblând de colo, colo prin casă, încânt, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. De deci ce ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să vei vizinată. Nu pleci în paharul, fie ce-o fi. Poate, ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine. Da. Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fi duitor cu soția de vitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste cam să-ți rămân cel mai devotat prieten. și să-ți ofer... Dar cea mai frumoasă troica mea. Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu. Auziți? Auziti? Parcă bate clopotul de alarmă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Arde undeva, până nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Arde pădura din pădurea. Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi Dar în sfârșit nu are nicio importanță Nici Nu N-au decât să arde pădurile, am să plantez altele Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă? Voi găsi alta! Am să găsesc alta! Să aș vrea, aș vrea să plec Da, e timp să plec, mi-a un la noase Sunt la dispoziția de mitale, Nu, nu, ia-mă cu dumneata Ivar Ivarovici Da, da Acum mai pricepe, nu mai jignir și umilințe. Să strâng lucrurile. Fetiușa, Fetiușa, ajută-mă să le duc la trăsură. Da, da, da, imediat să preferi. Sunt casa de drum, Alexandru. Hai, ia-mă, simbol al geniului și veșniciei. Și ascundem în cele 26 de camere ale tale. Că ceva nici nu merge Simbol al geniului și nu-i rău spus O figură de stil destul de izbutită Da, da, la revedere, vă mulțumesc tuturor A fost o seară minunată, la revedere, la revedere. Haide, Iulca revedere. Cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte Vine, bine, bine, vine. venim și noi în data, bine Dar ce e, sufletelule, de ce te-ai așezat? Nu mergem? Nu, nu pot Nu pot merge Îmi simt inima ca de plu. Sunt Disperată. isperată! Ce s-a întâmplat? Ce ai? Să mai rămânem puțin. Eu nu mai înțeleg nimic. De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați știi, dacă ați știi. Sofia, sunt rămâna. Iria Ilice, dragului, du-mă la locul incendiului, te implor. Bine, ce se face acum? Te implor, dumă Alve altfel plec singură. Ilice, sunt aici! Sunt aici, sunt aici. Sunt aici. Ah, nu trebuie un cad. Pe jos ușulage acolo nici sună mâine. Mihail Vovici. Da. Mihail Vovici. Mihail Bovici, stai nu, da, nu pleacă încă. Mihail Vovici. Da. Ai spus azi seară că vrei să găsești o altă femeie. Ei bine, ai găsit-o. Da. Da. Sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc. Da. Te iubesc, luitor. Lui da, da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt, spunem atât! Eu ți-am spus tot ce aveam pe inima! Eu, eu sonicica, sonicica, a, scumpa mea... De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfia la preșdecățile, mă prău cuvintele pe buze și-mi și stăbinau vântul. Acum mă simt însă liberă ca o pasă. Sonicica, dragilor, dragilor, am deosebit onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați porumbeilor Ați întins coarda Ați întins-o până ați rupt Da Spre binere vostru Mișenca, iubitule Unde să mai încap atâta bucurie da. în inima mea? Domnilor Domnilor Încă nu pot veni în țire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea Lăsați-mă, vă rog Vă rog din da, da, da, da, da, da. tot lăsați-mă. Am... Am atâtea să-ți spun, Sonia Atâtea Pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski, Ștefan Iordache, Khruschev, Ion Caramitru, Serebreakov, Mircea Albulescu, Elena Andreevna, Irina Mazanits, Feodor, Alexandru Repan. Sonia Carmen Galin, Jeltuhin, Stefan Silianu, Orlovski, Corrado Negranu, Diadin, Vasile Nizulescu, Maria Vasilievna, Teli Julia Mirela Gorea, Efim, Jean Reder, Vasili, Valentin Todosiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.